Alhamdulillah shallallahu wa Jabiti al-muqti alaihi maktabi lau bintati alainawala insalina berhalib islami. Memang yang digil hakoh vitali di. Menabur rota menabur rota mengambil muqti almutadi alaih. Watada manuhazi menabur rota sayai alamul Astilahin Astilahin Ardaatu Astilahin muta'aliqun muta'aliqutun muta'aliqutun muta'aliqutun muta'aliqutun bi bi'iti fi qodih billahi wa fi kalamih Ardaatu Astilahin muta'aliqutun Kristus Roti fi qodih madan ma tilul muta'aliqun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi majalani radhiyallahu alaihi wasallam khilal wa ro khilal wa najil astilati khilala khilalan najil astilati thadi thadi diz basirati diz basirati anna hadzal salamat tasliman mislasum si ti ikoki ti ikoki Baik tanan wal zakala batul ma tanan hatilan min hilali hadhis samaniatil astilati Sawah unminha ma'ayataliku, piktikoh diri, tilahii wabi kalamihi. Aumah yataaliku minha, di nabi solo oleh nama wabi majadi. Kamada bagiya idam, bagiya syaiu salam. Bahwa ayukalulahu matunta, matunta, tak sayu titipotad wallahu sahihun fil sahihun wallahu wa sahihun bilahi wa bi rasulih radha naru min qafinna ujabat tika alal asila bismaniyati awalam limada laqad 17 asladallahu limati aw asladatuhu as lahu julumu as minas qati matammi ma anna allah ta'ala sinni au ma ta'au anhu rasuluh. Kasutul atau sunnah. Kalau saya, Taala, hari buat ulang khamis ini tantangan kelima. Itu yang berisi munatib pertubuhan atau diskusi seorang ulama al-sunnah yang e, mumpuni dalam ilmu al-muhatib yang Yahweh yang mempunyai Allah Tindak Tarif yang kita mengakui kalau dia memiliki kelebihan daripada kita dan orang-orang semisal kita dari uh, umat Islam jadi adalah seorang yang mencari kebenaran dengan dalilnya dia berdebat atau berdialog dengan muatil, orang yang mengganggu sifat Allah dan al muftadi muftar al al-lub'a' Perkembangan ini memuat dua poin penting. Yang pertama adalah takirul muatil sang uh, mobtakir uh, yang alu takir ini menetap uh, takir menetapkan bistichat uh, ma finafsihi dengan mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dia yakini berkaitan dengan firman Allah dan perkataan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan-pernyataan ini dia keluarkan melalui delapan pertanyaan empat pertanyaan berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah dan firman Allah dan empat pertanyaan berkaitan dengan ee, mengeluarkan keyakinan ahlu taktil mubtadi ini tentang rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis dan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampak melalui pertanyaan-pertanyaan ini bagi orang yang punya ilmu bahasanya Alul Taqdir ini, salam atas lima dia pasrah, dia kalah. Ini Sebenar-benarnya dia pasrah atau dia tunduk. Ini. Dia mengakui dan menerima Sebagaimana eh, Bagikan matahari Yang Menampakkan kebenaran sebagai kebenaran Dan kebatilan sebagai kebatilan Melalui delapan pertanyaan tersebut Baik, delapan pertanyaan tersebut Berkata dengan keyakinan dia tentang Allah Kerman Allah Ataupun yang berkaitan dengan Nabi Dan ajaran Nabi Maka apa yang tersisa iran jika demikian Maka yang tersisa adalah poin yang kedua Yaitu Kita katakan padanya Selama anda Memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan ini Dan itu adalah keyakinan yang benar tentang Allah dan Rasulnya Wallahra mingka dan nampak dari anda Dalam jawaban-jawaban anda Terhadap 8 pertanyaan tersebut Pertama 5. Mengapa engkau tidak menetapkan Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya Atau tetapkan oleh Rasulnya Berupa sifat-sifat Allah Dan mengapa anda tidak meniadakan Apa yang Allah tiadakan dari dirinya Dan tiad tiadakan oleh Rasulnya Ini Sanian Wahyu Kesalahan Allahyarham mengindahkan syurga atau filsafah bilhati. Allahyarham nak indahkan syurga indaka Allahyarham nak indahkan syurga atau filsafah bilhati wa wahijir wa ni wa hajri wa tarqit bilhati wahajri wa train awal ni bil hakki wal hajrin wa taqil makna taqil makna au maani allati ayantaha ayantaha amin min indina sikr wa alisan ila qawlami alasati ta'minika lam min salamillahi wa qalami rasulihisallallahu alaihi wasallam mukhataratan mukhataratan mukhataratu minka Ah. Oh. akhiran. Oh. Man jawabukan di dalam. Ah. Maka tercapai umur sehingga. Oh. Karena melalui masa biko. Nah. Kuhatilah putas. Ana خطط وقال على الله بالعلم وحرك كلام الله كلام الله و خلق كلام الله وكلام رسوله وقرر الباطل والقرر الباطل وقرر الباطل والبدعه التي هي من الاحدث واحيا من الاحدث في fa idan la manasa la manasa min min luzumi sunnati wal mashyi wal wa an rasulihi sallallahu alaihi fi usuliddini amadan wa fi hadzal bab khosatan wa qad subhanahu wa ta'ala fi kitabih ma huwa haqqun min sifatihi wa da'al ibadu da ibadah. wa da'al ibadah ila imani bihi wa kadalika jaa fi sunnati wa sunnati wa sunnatu wahyun min Allahi li rasulihi salallahu alaihi salam nah, alaikum tidakkah ada indah kepada dirimu keberanian untuk terus terang bila hakim menyampaikan kebenaran makna Dan meninggalkan dan meninggalkan makna Terbanyak makna yang engkau tetapkan dari dirimu sendiri Yang ketiga kita katakan padanya Bukankah dalam tindakan memenentukan satu makna Yang tidak dipahami Yang tidak bisa disebutkan dari firman Allah dan perkataan Rasulnya Adalah gambling dan untung-untungan Yang engkau lakukan Karena boleh jadi ternyata Kita uh, adalah tidaklah satu hal yang Pasti Allah gendaki Yukalulahu akhiran dan Kita katakan padanya pada akhirnya Ma jawabuka Apa jawabanku Jika Allah akan bertanya Kepadamu nanti pada hari akhir nanti Ma da aja bertemu mursalin Respon apa yang engkau berikan kepada para utusan? Fakahana maka jelaslah minhilal melalui apa yang telah lewat. Bahasanya adu taktil ini khotbah telah ngawur, serampangan, ia tanpa aturan dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dan menyelawaskan firman Allah dan sabda Rasulnya dan menetapkan. Uh, Kepit uh, satu hal yang penting dan fit dan fit adalah mengada-ada dalam agama dan kita A dalam kesesatan dan semua kesesatan, kesesatan itu terancam neraka. Fahidan maka sekarang demikian lam mana asal tidak ada tempat menghindar dari pemisahan dengan sunnah. Dan berjalan di atas ajaran yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Dalam pokok-pokok agama secara umum Dan dalam masalah ini sifat Allah secara khusus Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dalam kitabnya Mawahakun, satu hal yang benar tentang sifat-sifatnya Dan Allah telah mengajak para hamba untuk beriman dengannya Demikian juga terdapat dalam sunnah dan Sunnah adalah wahyu yang datang dari Allah untuk Rasulnya. Nya diman? Lawazimu Hati anda hirihat hilahinatat hilahinatat takpodo anakmu mustajimun atau muhimun atas bilahi taala bikoqi atas bilahi taala bikoqi kufron di anakmu tertibun di bawah bila taala leisakan dari jauh. Wallahu amin. Muhammadin al Fazair akadu Mashiyif Bukhari. Rakyat mahu Wa man syabaha Allahu bihi faqattaqharu wa man yakada man'a faqattaqharu Wa laysa ma wasfahu bihi nafsahu wa la rusuluhu tashbihatan Famin amani amanani faman a'tawal batilatan ayya ja'ala ilahi rabbil 'alamina wa salanat wa salani rasulihi sallallahu alaihi wasallam tashbihan Wahai Sharifu Hakimullah, jarat ada tu asli nasi, ayub ayunul nasi al-fakol. Allah di dalam Alaihi alaihi wasallam pada waktu nasiilai di, karena jarat ada tuh atau dirok mina bidangi, wang darahati, majamin makasilati, jab yuduhha, eh wa ya wayyak bah wayyanun atari al mutarraf al mutarraf tabi al mutarraf tabi al mutarraf tabi ala taqwali wa ta'ali min al hidayah wa la ba'an nah kemudian eh, sisi yang keenam untuk menampakkan patilnya mazhab al taktil adalah yalzam alaihi jadi konsekuensi dari taktil mengharuskan terhadap konsekuensi yang taktil dan kaidah mengatakan putra ala zim ala putra nil tidak dikenalnya al zim konsekuensi satu kalimat menunjukkan batilnya kalimat yang menjadi sumber konsekuensi maka di antara konsekuensi dari taktil adalah yang pertama alul taklil tidaklah menyelawaskan nusus sifat dari makna bahirnya, kecuali manakala dia meyakini anak bahasanya nusus sifat itu mustazimun mengharuskan atau menyebabkan orang salah faham menganggap Allah Serupa dengan makhluknya. Dan tasbih menyerupakan nol dengan makhluk adalah kekafiran. Karena dia adalah berarti mendustakan sekian banyak ayat yang meniadakan tamsil, yang meniadakan tasbih, misal ayat leisa kamisli shayun wosamiul basil dan diantara ulama yang menegaskan bahasanya tasbih itu adalah kufrun Kekafiran adalah nuaim dan hamad al kuzai salah seorang. Kafir. Semoga Allah meramati keduanya. Nuhaim bin Hamzah al Huzaim mengatakan, Mancah Allah bi khali fakat kafar. Siapa yang memiliki keyakinan Tasbih, Meyakini bahasnya Allah serupa dengan makhluk, maka dia telah amalkan kekafiran. Wah mancah ada mawas Allah bi nabsahu dan siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu taktil. Fakat kafar maka dia juga telah melakukan kekafiran Maka tasbih adalah kekafiran Sebagaimana tak dan juga kekafiran Dan tidak ada pada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya Ataupun ditetapkan oleh Rasulnya Untuk dirinya Tersbihan Keserupaan Dengan makhluk Intah sekian kutipan Perkataan Nu'in Wa minal maklum dan satu hal yang maklum bahasanya kebatilan yang paling batil atau termasuk kebatilan yang paling batil adalah kita jadikan dohir perkataan Allah dan perkataan Rasulnya tasbih Yang ini berarti kekafiran atau menyebabkan orang bisa memahaminya dengan paham uh, kekafiran Maka telah menjadi kebiasaan alusunah untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia, yang itulah kebenaran merupakan isi kandungan firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan telah menjadi kebiasaan alusunah untuk mendakwahkan, mengajak manusia kepada kebenaran. Sebagaimana telah menjadi kebiasaan alusunah untuk mengingatkan bahaya bid'ah dan berbagai perkara mengada-ada dan semua macam. Kemaksiatan Yang dibenci oleh Allah Dan Allah enggan terhadapnya Dan menjelaskan dampak Al-Muttaratabah yang menjadi dampak Dari berbagai perkataan dan perbuatan Yang tergolong Bid'ah dan Maksiat Ferti. Muqtafin Muktazin Athari ahli sunnati. Muktazin asar ahli sunnati tidak digar. Tapi nahu lima agama. Lama. Lama agama itu atau cumi ahli takdir dikroh. Dikata rofiyah darwajihim ayat roh sabu alah dar mazhabi kuih ayyi. Karena taro nahu yahdi ala mu alah mazhabi mu ati ladi lawas lima Kata rottabu alaihi umurun fashidatun munharafatun ansabilin muminina Walawazimu albatilatu tatulu ala tutelani ma tarottabas iya alaihi Hadihi qaidatun maklumatun Hatta woyaro ahil sunnati yakuluna bihar Wa ingkanu Wa ingkanu la yutabikunaha tatbikun tamat Dil ibadatil iktikodiyati wal amariyati Anak ahlusunnati payut pikunaha, payutop pikunaha, payutop pikunaha, kati kontaman. Kami nala wajin, ومنallawazid... la wajinil kati kati, anak ahlat ala nahi sifati Robi azawajalla ilatikoh duhum atas di atas pihak. Patikoh atas pihih at ha. musadi mukali mukali mukali lagi lagi. Atmalul Aku berbuala Masa dimulai nasib wa ijumai Faminan nasib wa lalu ta'ala Waisakamitihi syai'un Fala katribu lillahi amkala Fala katja'alu lillahi amkala Wa amtum ta'lamun Famuktaqidul tasbihi Mukan dimulai oh, ya, fa, nah. Famuktaqidul tasbihi Mukan dibun dirani asya wa jara Masa dimulai kitabihi Wa amal ijumau kami ulama fikih yaitu al-late Allahu dha syaikhul rahimahullah annu ayb ibn hamad hamad tamad taqimallahu wa hiya mujma'un alaihi maka penulis muktafin mengikuti jejak ahli sunah dalam masalah ini fa inna maka penulis tatkala menjelaskan dalam sisi-sisi yang telah kebatilan mazhab al-taqtil beliau sebutkan di sisi yang ke-8 ini yang keenam ini dampak dari uh, akidah yang bid'ah ini pada karo maka beliau sebutkan al-no'ya menjadi konsekuensi dari taktil, berbagai konsekuensi yang fatal. artinya tatarot tabu alaihi timbulah dampak dari aqidah taktil berbagai perkara yang rusak, yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang-orang beriman sama dengan ijma. Yang menyimpang dari ijma. Walau sempatilah dan tampak yang batil menunjukkan Batilnya ma tarat dapat hia sumbernya. Ini adalah kaidah yang telah dikenal oleh para ulama. Ini, butlamun lazim Yang dulu adalah butlamun malzum Hatta sampai-sampai Ini juga diterapkan Dan dipakai oleh Duluara al-sunnah Mereka pun menetapkan kaidah ini Meskipun mereka tidak menerapkan kaidah ini secara sempurna Dalam masalah itikot Demikian juga dalam masalah amal Al-sunnah maka mereka menetapkan Mempraktekan kaidah ini dengan penerapan yang sempurna. Maka di antara lawatan konsekuensi yang taktil dari taktil, persoalan taktil tidaklah mendorong mereka untuk mengingkan sifat Allah Azza wa Wajalla kecuali karena mereka meyakini sifat tersebut e, menghasilkan, e, menimbulkan anggapan tasbih. Padahal keyakinan adanya tasbih e, serupanya Allah dengan makhluk itu pertabrakan dengan firman Allah bahkan aku katakan pertabrakan dengan naas dan ijma' pertabrakan dengan naas karena terdapat banyak naas yang menetapkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala misal laisa ka syai'un demikian juga ayat khalaqata rabbul lil afzal falataja'alu lil amta tau antum ta'lamun ta Maka orang yang memiliki keyakinan Tasbih Maka dia mendustakan Allah Azza wa Jal Dan menabrak Dan perlawanan dengan kitabnya Ada pun ijma' Maka diantaranya adalah Cerita yang dibawakan oleh penulis Menceritakan perkataan Nu'im Ibn Muhammad Ini adalah satu hal yang disepakati Kala'ahlu sunnah Wa jama'ah Masakus Model-model nasehwa syurga tiada sesuatu yang menurun, mubin, bersuapan, tidak berhak, tidak berdiri, tidak dimudahkan, tidak memerlukan, Kemudian dampak yang kedua Dengan akhidat taktil adalah Al-Quran yang Allah turunkan Dengan fungsi menjelaskan segala sesuatu Petunjuk untuk manusia Dan obat penyakit di dalam hati Dan cahaya yang jelas Atau yang menjelaskan Dan pembedaan antara hak dan batil Ternyata berdasarkan akhidat taktil Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran Hal-hal apa yang wajib diyakini oleh para hamba berkaitan dengan nama dan sifat Allah Kalau ternyata Allah jadikan masalah tersebut Allah pasrahkan kepada akan manusia Sehingga manusia menetapkan bagi Allah sifat apa saja yang mereka kehendaki dan e, mengkari sifat apa saja yang tidak mereka inginkan Dan ini adalah jelas kebatilannya Ini kalaupun sekwan dari ahli takdir berarti tidak ada penjelasan ya, tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memun itu diserahkan kepada akal pikiran manusia. Ibid. Penjelasan Subhanahu wa taala adalah al-lazim Alamat Habib Taqdili, bahasa dua pelasa tubuh, anak Robaja Lawalah, lam iba'in, nasi, lam iba'in nasi, maya jibu Aleikum, ikadubu fidi, fakadari Karimullah Shallallahu Alaihi Wasallamah, lam iba'in, baidan la bayad dan min Allahi, wal min Rasulhi, amma jibu ikadubu billahi azza wajalla, wahada. Aslu usul ini wa asaluhu li annahu tauhid wa hadha bil haqiqati yadullu ala anna a'lamu atili qasidun kaifa anil makna alladhi arada Allahu rasulullahi min kalamini aw balaghuhu rasulullah sallallahu alaihi min hadhal lazimi anallaha Tarakun tarak tarakun nasa diukuli inti ma dua uzun Nabi asrudini aula min asrudini bahasa sihi tarkil bayani fihi liukuli nasi al tarkil bayana fihi tarkil bayana fihi diukuli nasi al mutaraf al muqtaribati al mutabainati maka jati hakikati mutla hum dua Wa inallahu subhanahu wa ta'ala akhbaru annahu anzala kitabahu tibiyanat likulisya'in Wa akhbaru jalla wa ala annahu anzala ala, ala nabihihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-diksu, Al-dikra, Al-dikra liyubayina bin nasi ma'nazala ilaihim, ma'nazala Inilah dampak yang kedua dari konsekuensi yang batil Yang mentarat yang merupakan dampak dari akhidat taktil Intinya Allah Jalla wa'ala tidak menjelaskan pada manusia Hal-hal apa apasajakah yang wajib diyakini oleh manusia Fihi tentang Allah Demikian juga Rasulullah SAW tidak menjelaskan Dan jika demikian tidak ada penjelasan dari Allah Tidak pula dari Rasulnya tentang hal-hal yang wajib diyakini berkaitan dengan Allah Azza wa Jal Padahal Keyakinan tentang Allah Azza wa Jal adalah Adalah pokok agama dan dasar agama karena dia adalah Tauhid Maka hal ini pada hakikatnya menunjukkan bahasanya akal Alutak tilutak akal yang rusak harib. Bagaimana dia menyimpang Dari makna yang Allah inginkan dari Firman-Nya dan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan konsekuensi ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan manusia bersama akan mereka dalam urusan yang merupakan pokok agama atau termasuk pokok agama dan asas agama. Allah tinggalkan penjelasan Allah tidak menjelaskan masalah ini. Allah, Allah biarkan penjelasan tentang masalah ini kepada akal manusia yang mutariba yang huncak yang bingung al-mutafayyina yang beda-beda antara satu akal dengan akal yang lain dan hal ini pada hakikatnya adalah ee eh, yang satu hal yang nampak jelas karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan Rasanya Allah menurunkan kitabnya sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dan Allah dan Allah mengkabarkan jalwa ala Allah menurunkan pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azzikri Al-Qur'an supaya Muhammad menjelaskan kepada manusia dengan hadis isi wahyu yang Allah turunkan untuk manusia. Ini mesti. Para muslim orang Salawat dan salam ya alaihi wasallam wa kulaka wa arsirina wa asala wa sallallahu alaihi wa rahmatuhu kanuqsirina amqsirina kimariz amqsirina amqsirina kimariz tabi taqdirin ma yajibun lillahi ta'ala fil sifati au yang tani walihi au yang jujuh itlamnya in alhum karapun Ah bagi bagi Sahina idin in ma'ayan kuna nabiy usallallahu alaihi wasallam faqulaka wa rasuluna syarahun ruhu wasiri dan dia juga wa asiq al qasirin li adami bayanihim fil ummati wakilan amwalin ganti. Nah uh, sisi kebatilan yang ketiga maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam dan tarfulu rasulin Bahkan semua sahabat dan salafun ummah dan para imam Mereka adalah qasirin atau mukasirin Mereka itu adalah orang-orang yang uh, Tidak maksimal Tidak sempurna Dalam mengetahui Dan menjelaskan Sifat-sifat apa yang wajib bagi Allah boleh jadi ketidaksempurnaan ini tidak disengaja kos Atau disengaja itu kos sirin Mereka itu bodoh karena memang asli bodoh Kos Atau mereka tidak mau eh, belajar sungguh-sungguh Mencari sungguh-sungguh Ya yeah, makanya tu mukassirin. Aduh aduh. Oh, Spetak Kosirin atau mukosirin. Kalau kosirin berarti, ya itulah kemampuan mereka. Kemampuan mereka ya sepadam itu dah cepat, dangkal. Tak bisa lebih dalam lagi. Maka kemampuan pengetahuan mereka Sudah mentok memang segitu. Tak bisa jelaskan sifat apa yang wajib bagi Allah. Atau muka siril. Sebenarnya mereka itu pintar Kalau mau uh, Berfikir Namun mereka tidak mau berfikir Fima al tentang pengetahuan Dan ini, Menjelaskan Sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atau yamtani alaihi Atau sifat yang mustahil bagi Allah Atau Ya Juzu, sifat yang boleh bagi Allah. Kita nyarit karena tidaklah datang dari mereka satu pun huruf yang sama persis dengan apa yang menjadi keyakinan alul taklim. Alul taklim mengatakan tangan Allah itu maknanya demikian. Tidak ada satupun keterangan semacam ini dari sahabat dan salaf. Sifatlah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tahrif yang mereka lakukan Tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka namai tahrif ini dengan takwil. Ta'wid Maka pada saat itu Maka jika demikian Maka imam boleh jadi nabi dan para khalifah rasidin Dan salafun umat dan para imam Itu qasirin Ya, memang kemampuan mereka terbatas sampai di situ. Artinya lecah diambil alihkan mereka tidak tahu sama sekali sifat apa yang wajib bagi Allah. Wah, izin dan mereka memang tidak punya kemampuan untuk mengetahuinya. Atau mukasirin mereka tahu, namun tidak mau cerita-cerita dan tidak mau berbagi diadami bayanihim hilmil umat. Kamu khasirin tahu, namun tidak berbagi. Ada pembayaran im dengan mereka tidak mau memberikan menjelaskannya kepada umat dan dua-duanya adalah perkara yang patil khasir ataupun taksir semuanya patil. Mana, mana mungkin uh, ini, mereka tidak tahu kemudian baru diketahui oleh orang-orang yang datang setelahnya e di bawah nama peraman al-bab ini di tajdid nama ini Abdullah bin al-Tawwab bin alamatnya di Tabi'i wa syaddil ilmu quran wa telah wa pada radiyallahi wa syaddil nah itihamu fitnahu fitnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taksir fil bayan wali khulafa'i radhiyallahu anhu wa min ramyun wahidan wahidati 2222 Al apa ini ada terlebih Al Hakim kata pada tikatnya setiap kali kita melewati menjumpai satu konsekuensi dari konsekuensi konsekuensi yang patel yang merupakan dampak dari akidah taktil wa asadumimak abulahu maka berikutnya itu lebih keras lebih jelek daripada konsekuensi sebelumnya Kata saya upai uh, Lawas ini yang disampaikan oleh saya menurut saya minta urut Urut dari yang konsekuensi yang ringan Kemudian tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek uh, Maka poin-poin ini bukan asal-asal saja Namun uh, ada maknanya itu diurutkan dari yang dampak yang ee, yang ringan kemudian dampak yang lebih berat dan lebih berat lazim atau konsekuensi yang ketiga intinya adalah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taksir dalam dayan e, tidak memberikan penjelasan jadi berarti menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk dijelaskan pada manusia aku katakan Uh, ini adalah tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Khulafa ar dan Para matus salaf setelahnya dituduh menyembunyikan apa yang Allah wajibkan untuk dijelaskan. Ini adalah rumyun tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitaksir. Kalau Rasul itu taksir, tidak memberikan penjelasan, berarti Rasul itu tajhil, membuat umatnya butu. Oke. Karena dia tidak mau menjelaskan Sebenarnya Rasulullah SAW dan para e, khalifah Setelah mereka dari para imam Mereka adalah orang-orang yang e, jahilin atau tidak tahu Hal itu dikarenakan tidaklah Lianna al-lamiyarit kerana tidaklah didatang dari Rasulullah SAW tidak pula dari salaf, dari sahabat, dan dari imam para imam di masa tabi'in atau orang-orang setelah mereka satu pun kalimat. Harf di sini artinya kalimat. Atau satu pun kata. Ya. Di artinya kata. Yang kata tersebut bisa menjadi hujah untuk ahli ta'din. Ta walam, uh, walam yakul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Uh, Rasul pun tidak pernah mengatakannya Tidak pula pernah dikatakan oleh khulafak, uh, Para khulafak Rasidin Tidak pula pernah dikatakan oleh para imatul huda Para imam penyebar petunjuk Dari masa salafus saleh, Walah harfan wahidyan Meskipun satu kata Yang itu mendukung Apa yang menjadi akhidah Al-Utadil Dan dua kemungkinan ini Taksir atau Uh, Al-Qasr Semuanya adalah Abdalul Batil Kebatilan yang paling batil Ini. Maka Dalam luho Harf itu artinya kata Ini. Dan Kata atau kalimah itu artinya Jumlah Ini. Itu fi luho Beda dengan fi nahwi Beda dengan nahwi Kalimat Tani Khofifat Tani Filisa kalimat Seringan, dilisa Artinya jumlah mufidah ini Sedangkan Har Filuhro Dalam bahasanya orang Arab Artinya kata Kata itu kalimat Dalam e, Filuhro Artinya adalah jumlah Mufidah Kemudian ya, yang keem, yang keempat dan wa barik. Anna <tuh> wa rasulihi wa rasulihi wa ilaahum wa 'ilamuhum adhi mar aladima bihi aladima 'arifatun bihi min ahammi ma jaa'a fihi asyra'i asyra'u asyra'u bal huwa zubdatu risalati Fa ma in nama marji otil kalu qulu tilkal uqulu tilkal ukulu al-mutaribatu al al-mutanafa al-mutanaqid al-mutanaqid zawtu kama khalaqahu tasabila tatribi in fa sabilu ataqdibu fasabilu wa at at uh, itu komanya keliru itu komanya mutanaqidah kama wa ma khalaqaha fasabilu gitu itulah kama wa ma khalaqaha fasabilu ataqribi Nah, yang keempatnya Dampak yang keempat relatif e, Firman Allah dan Sabda Rasulnya Tidak bisa menjadi acuan manusia rujukan manusia Dalam e, Dalam hal-hal yang mereka yakini Tentang Rab mereka dan ilah mereka Adan pengetahuan manusia tentang Allah Adalah Termasuk ajaran yang paling penting Yang dibawa oleh berbagai syariat para nabi Bahkan mengenal Allah Itu adalah inti Kerasulan Inti ajaran para rasul Dan berdasarkan Akhidah al-Taktil Maka ia jadi referensi dan rujuan Dalam masalah Eee uh, Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah akal manusia yang goncang ya, Yang mudah berubah Al-Mutanaqidah Yang satu dengan yang lain saling berlawanan Maka konsekuensi Al-Taktin dengan Al-Taktin adalah Tidak uh, menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan. namanya jadi rujukan akal manusia wa ma khalafaha adapun segala yang menyelisih akal manusia maka sikap ahli taktil adalah satu dari dua kemungkinan yang pertama adalah at-takdzib akan didustakan oleh ahli taktil manakala mereka jumpai jalan untuk mendustakannya dengan alasan Hadis ahad atau yang lain yang kedua adalah dislewengkan yang mereka namai dengan takwil jika tidak mereka tidak memungkinkan to mendustakannya. set aset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 Faya'l-ajibu Faya'l-ajibu Kapa yusarifun nasu An ma jahat Nasa An ma jahat Risalat Wa tapakat An al-khalqa An al-khalqa An al-khalqa Muta'abiduna bihi Wa anna tadibahu kufru Wa yuhawilun nasu فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فِيهِ دَلَالٌ بِحَدِ الْهُدَى وَزَايٌ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَصِرْفٌ فَصَرْفٌ عَنِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ يُشَاطِكِ الرَّسُولَ بِمَا تَبَيَّنَ هُدًى وَيَخْتَلِقْ بِهِ سَبِيلًا لِّدِينِهِ مَا اتَّوَلَّى وَرَسُولُهُ Uh, sisi yang keempat ini atau uh, lazim yang babtil yang keempat ini mengandung dua poin. Pertama intinya uh, perbuatan alul taktil itu salkhunas menguakan manusia an fi hadal baq dari berbagai dalil yang ada dalam masalah ini. Dalam masalah mengenal Allah, pada masa pada mengenal Allah adalah Zubdatul Risalah adalah inti dari ajaran para Rasul. Itu dengan tidak mau merujuk kepada mengacu kepada firman Allah dan perkataan Rasulnya dan menafsirkan kisah dalam masalah ini. Wa alai maka berdasarkan hal ini maka nas, wa dan Sunnah dan ijma' bukanlah rujukan dalam masalah manal Allah. Nah, kemudian poin yang kedua, yang jadi rujukan yang menjadi patokan dalam memahami masalah ini, masalah manal Allah adalah akal manusia. Jadi antara manusia tersebut adalah mereka-mereka para ahli taktil. Dan satu hal yang telah diketahui hisan dengan indra Pemusahatan dan bisa kita e, lihat dengan mata sebagaimana satu hal yang diketahui secara syariat pasti akan manusia itu tidak sepakat atas satu hal Ini, orang bilang setiap kepala itu ada pendapatnya sendiri-sendiri fayal ajar maka betapa anehnya bagaimanakah mereka palingkan manusia dari ajaran yang dibawa oleh para rasul dari ajaran yang seluruh mahluk Tersepakat Mereka harusnya menyembah Allah dengannya Dan sebenarnya Mendustakannya adalah kekafiran Lalu mereka bawa Mereka giring manusia Kepada akal yang Beda satu dengan yang lain Yang boncak Yang tidak pernah uh, Sepakat Tentang satu masalah Maka hal ini pada hakikatnya adalah Kesesapan setelah Hidayah Dan penyimpangan dari jalan Allah yang lurus Dan berpaling dari mengikuti Jalan orang-orang yang beriman Yaitu ijma' Padahal Allah berfirman Siapa saja yang menentang Rasul Setelah jelas baginya Ilmu Kemudian dia mengikuti bukan jalan orang yang beriman Bukan ijma' Orang-orang yang beriman Kali paling dia kemalung Dia mau berpaling dan kalau masukkan dia dalam neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allahu funa